Futbol Eurocopa iregaiten ari da Frantzian, ustailaren amaha agte, keinaren amahian asida. Ila bete bat ez kontrolak emendatu dira eta irun eta endaiaren agtean ondurio ainitz sohtuz, haipatzen da ere ustailundar agte, Frantziako itzulia bukatu arte txekin Eta shahi ere gaha eolarien sindikatuko jaione ugalde entzunen dugu, mena lehenik bat gurekin, xabier hiridoi irungo alkate ordea egun ontzuri. Baila eguno hon. Hala, hainbat atxaba, eh? Beobia eta Santiago subietan kontrolak, ondorioz auto lehoak sortzen, mugaz geindi biltzen diren jendeak kaltetuak, egoera nora ikusten duzu eh, irun aldetik? Bueno, e, egoera, banaiko naiko larria, eh? Zeren ondorio ekonomiko ba, gaitzak sortzen ari ditu. Eta, bueno, e, nik uste dut hemen helburua elburua, elburua ba, bitan enbanatu aitekela. Eta, alde bat itik e, ba, segurtasuna bermatzeko neurriak hartu behar dira, baina e, horrekin batera alik ba, eta eraginik gutxien. Eta nik uste dut, e, ba, bigarren honetan helburua lortzen, lortzen ez delari. Eta, zeren ondoria, ondorioak, e, bueno, bai gitrans garraio elkartetik, eta iru egarraio sindikatuetik autonomoak direnak, ba, horrela e, jakinarazten digute, e, ba, galera ekonomiko berrantzitsuak ba, e, jasatzen ari direla. E, ba, di, ba, kamioi bakoitzeko eta egun bakoitzeko ba, berrogeita maboz euro e, galera, izaten ituzte, hau gainera, datu hau, ba, Europako Komisioak dioenez. Beraz, egoera larria. Egoera, eta be beste gumita hor dugu, ere, endaiatik, eh, Richard, irazusta haute txea, egunon zuri? Egunon. Ez zala, egoera, eh, aipatzen bombedeziki hori patzen uh, ginuen, uh, uh, xabieriridoi ekin, uh, enpresen dako, garraio enpresen endaiatik, zuek nola ikusten duzu egoera? Ba, Bixia da guretzat azkenan uste duten daak eta ondoan bizi direnak ez dutera ongi ulertzen tzerki harttatzen den hor gure gure zubi gainean zenta azken finan zertarako balio duten uh, problema gaurko problemaak zenta azken finan uh, uh, kontrol batzuk sartzea uh, gauge egun problemak sortzen ditu eta eta ez dugutzen uste dutzen deak ez duela ulertzen zerkaitik plantantzen dira problema horiek, zentuzak, enzinean e, interesa, interesa ez da garbila zero Interesa ez da garbila, larri aldi eguera, frantziak ez aria, atentatuen ondotik, azaroko atentatuen ondotik, hori lotzen dak gehien bat edo ez dute bat ere hori lotzen jendek eta zuek? Jendek ez du ez du sinisten horako kontrolekin, zentapatzutan badira kontrolak, beste batzutan ez dira kontrolik, eta gainean badakigu denak kontrolak izan, ala ez izan, azken finan zerbait pasa berbalin bada zubiortik edo beste leku batetik pasako dela. Hau jendeak ez du loturik egiten uh, pajisen gertatzen diren uh, gauzekin edo gertatu diren gauzekin, zentazkin finan, tenak badakigu uh, ez dula ez dula lotu zuzenik, zentaz lotura da zuzenik, zentazkin finan behar diren gauzak pasatzen dira. Bai, bai. Ba, nik uste, pasan nahi duenak pasa egingo da. Bistonda, eh? bistonda. Eh, bueno, oztopoak jarri jartzen badira ere. Eta, bueno, e, gainera nik usteet e, e, horrela bada ere. Eh? Ba, oztopoak jarri behar badira ere eta kontrolak egon behar badira ere eta hori helburu bada, egia da, segurtasuna lortzeko. Baina e, neurriak e, mm, e, obetu daitezke. E, nik usteet, e, ba, momentu honetan autopistan, eh? batez ere, sortzen ari diren ondori e, ba, olarriak, ba amar bide izanik, eh, epeajean, eh, ba, ez dira danak irikitzen. Orduan, mm. eh, nikuzte, eh, alde batetik gehiago ireki daitezkeela, eh, danak beharrizen eskero, eh, egia da horrek, meskaera eh, ba, bueno, eskatu egiten duela, ba, eh, ba, polizia gehiago segurua, segurren ez, baina, eh, beharrezkoa da, ezta? Ez, ez baditugun ai basortzen ari diren ondorioak. Eta gainera bestetik ere nikuztet, eh, mm, non ba, non bait ba, batez kamioiak edo edo auto berezi batek ba, eh, ba beharrezkoa badu ba inberko litzakena da baztertu alde batera eta ez hilaran eh, eduki eta sortzen diren eh, ba, izugarrizko hilarak eh, nikuzte eh, egunak izan direla ba 17 kilometrokoak errenderidaino eh irundik irun eh, beho, ba eh, biriatutik beho bira hilarak eh, eta miarizeraño Hori ezin onarte unart, zine da. Autobide enpresak zerbait egiten aldute hor, izan bidegi gipuzkoan edo edo benzi benzi. da hemen, bai bensi uh, eskualde untan. Ze erro aldute horiek? Zerbait egiten aldute? Lengo egunean itxirute esartzea. Zainta ezken fina, ezin zen, miagitzen ezin zen sartu autogutan, eta bestelik ez zindute nire ustez dupeste gauzan derik egin. Ez, bon, nek e, daki danez, e, bueno, ba, e, momentu honetan e, kompetentzi nagusienak, ba, polizialak dirak, eta Bari. gainontzeko kompetentziak, ba, ba e, e, baie autorruta edo autopista edo kudeatzen duten enpresak, eta e, nolapait, e, ba, e, erabaki polizianen menpe daude. Eta, bueno, ba, horri, horri, e, egoera horri eutxi behar. Kontsorzioaren bidez, Iruirikoetxak saiatu zizte Frantziako administrazioarekin mintzatzerat? Piskabat, bat hurrien edo kontrolen apaltzeko? Ez, gure partetik endaian. Ez, guk ez, erraten duguna uh, poliziari eta zu da, importante na, zentsu bat emaitea, zenta asken finan, ziurtasun neuriak, uh, benetako gait bat uh, da, jakin jendeak jakin behar du zergaitik egiten diren gauzak. Eta zentsu hori importanta da. Azken finean, atentatu batzuk izaten badira eta behar badira e, erabaki polizial e, bereziak hartu, jende posible du lehtu. Baina zentsu bat izan berdu bat, eta eta limite batzuk izan berditu, zenta asken zinean egiten badira egiteko, horren jendeak ez du gulertzen, eta erikoetxe batek ez du podere hon dirik hori antzinean, baina esplikatu behar da, bai zu bai poliziarri, hori ez dela ziurtasun neurin normala, eta eta jendeak ez dela adoz, ziurtasun uh, nebriak ez badute zentzurik eta ezin ez badira ulektu eta ondorio lagiak ekerzen badituzte eta besterik ez horretan ez gira ezin gira adozizan. Justu laburki eh, xabier giri doiz, eh, irungo pes, eh, pestak jaiak heldu dira eta uda ere funtsiana nola aurri ikusten duzue? Bai, eh, bueno, jaiak eh, uda eta eh, turismoa eta dana batera dator eta, bueno, ba, eh, egia da e, gainera e, ez dakigu noiz arte e, zeren hori da beste beste arraso handia zeren e, ez da ikusten honen bukaera noiz, e, noiz datorren jan dute frantsiako itzulia bukatu arte beteren bai bai jan dute frantsiako itzulia bukatu arte beteren bai bai eh hori gutxienez gero ikusi behar ezta beraz ez jakintasun horrek ba, ematen du baita ere ba, ba larritu egiten du Eta, bueno, oren jaiak datoz eta egia da, ben, ba, beti olako, olako e, ba, kontrolak eta ostopoak <coughs> eta beti eragina daukatela eta izango dute. Eta, bueno, espero dugu ba, izaten ari diren kontaktuak, e, nik bakit Euskoa Jolaritzak e, Espainiako ministeritzarekin kontaktua jarri dela, eta Espainiako ministeritza nolapait ba, kompromesua hartu, hartu egindu e, ba, frantziako agintariekin, nolapait e, ba, egoera hau hobetzeko neurriak e, bueno, ba, hartzeko ba, kudeatu egingo duela. Bueno, hori da espero duguna, eta alik eta azkarren haue e, ba, nolapait hobetu dadin. Bai, eskertuko zeituzteku, eh? e, iruntik e, alkate alka orde zilela hori tarazten dugu xabier giri eta endaiako ute txizilela, gixar e, iraztuzta, mire esker bier. Mire bai, esker zuelik. Bai, esker. Irun biriatu gune hortan diren auto lehoen aipatzen esegitzen dugu goizuntan eta biaute Ondoan, iru gajaiolaren sindikatuko uh, Jaione Ugalde, iru gajaiolaren euskalegiko sindikatu da, eh, euskalegiko uh, beraz kamion gitarriak biltzen dituena Jaione Ugalde gurekin zira goizuntan, egunan. Egunan. Jaione Ugalde, eh. egun guziz uh, denbora galtzen da kontrolengatik, ze, egun guziz? E, bai, egunero duela hilabatu battatik egoera berdina xamarra da. Eta heguaraz zuek sindikatutik zer dizuue iguera horurttaaz. Ba gure garraolariaak gila egoera pixko bat e, jasengaitztzen bizi dira, e, pentsatzen genen ba, hilabete bateko kontua edo denbora bateko kontu izango dila e, ia baina, azkenan ikusten ari gara uzaten ari dela. Kontrolen arrazoi hau lertu dezakegu, segurtasun kasu bat izan daitekela, bereiak hori idiote beintzat Baina azkenean pitzatzen duguna da, ba, medio gehiago jarri bat dituztela, e, guk lana, era normal baten egin alizateko Ideia baten e, ukaiteko, zenbat denbora galtzen da egunero gahaiorari batentzat entzat? Egunaren arabera izan daiteke, baina normala da, iru, lau, bostor du galtzea Eta hori asko da <laughs> Bai, eta diruz elu da ordu bat ez dakite irudikatzeko galtzea hundiak ira horiek? Bai, e, guk ez daukagu zehazmeat kalkulatuta, baina diotenez, ez berro eta bat euro izan diteke orduko e, garraelarik daukaten galera. Eta ez da bakarrik galera ekonomiko hori ordu bakoitzeko, behitzik eta ba, galera pertsonalak esango genituzke ez. Azkenean, ba, duintasun pixka batekin lan egita besterik ez dugu eskatzen, eta, eta era honetara, ba, ba, ez da, gidari bat, iru lau ordu geldik baldimadago bere lan orduetan, horrek esan nahi du, bezeroarekin ez dula bete pazientzia ere bidetiko joaten zaiola, eta eta hori, ba, pixka bat e, jasangaitza, dio dutean moduan. Zer uh, haipatzen ginoen, eh? haute txiekin, bon, badirela kontrolak alde batetik eta bestetik ez dela behar den uh, neugria ganaidu beh, pasai guziak idekitzeko uh, ordein lekuetan, hori ere oartzen ziste eta mintzatu ziste behar bada bai, uh, bidegi, baita ere benzi enpresekin uh, pasai horian largatzeko eta irekitzeko postu guziak? Bai, baina azkenean ez dakiz bereien eskutzen badagoen. Guere erabat, e, adoz gauda dut etxekin, meste gu mazaten ere hitz e, egiten entzunditugu, eta eta gira da, e, automobil normalen kasuan, bagian, e, piska, kabina baten bat gehiago erikiteago, kamien kasuan, momentu hobetan, bi bibakarrek daude irikita, eta horrek asko zailtzen du e, gauza. E, guere iruna izendaiakoekin ados gaude, eta dioguna da, bagian, e, kabina gehiago erikiko balira, edo... Polizia gehiago jarriko balira ba, kontroloiek egin behar dituztenak egiteko, ba, gauza e, azkarragoi bari nago joan golizatekela segurenik. Garayolari batzuek e, bide luzeak egiten, ber, beste muga batzore zeharkatzen dituzte, ez dira horrelako arazoak izaiten muga guzietan ez? ez gure garraiolaari diren bate hitz eginez eh bat alemaniara edo belgika ingurura doazenak beraiek diotenez eh ra handienak hemen e, bideaatu daude e, bellgka komuko hogetan adibidez frantziare kin esango genuke eh ba era bateko hiiaren balda dago baina hogei bat minutu orarrduula orden gauza normal bat esango genuke junk inguruan Katalunian ere Ez da horrelako hori gertatzen edo zaukagu horren berri di ez hain luzeak, eh, kilometro eta kilometroetakoak eta egunero gainera. Ordu zerbait harran egiten zaigu hemen gertatzea hau. Ez dakigu medio kontu baden edo, edo zergatik, baina baina hor dago. Gehin errat jakina da, esuka lehian berian, adibidez dantxagin errat joiten balima da, kontrol hain hitz ez gutiago bada jan, jakinduzu ezer Ez ez, ez dakigu hori da falta zaigu narrazoiagian ez. Eh, Kontra noki berda ere, kamideak eh, leku zehatzu pasa behar dutela, orduan, bo, esaten duena gure kasuan eh, agian zerbet gehiago komplikatzen da gauza, baina ez dakigu zeh zergertaten ari den. Zoraxak, <laughs> e, zoraxaldiek zertan dira, beraz, agunt eh, blokatuak edo nola zizte egueraren? Bai, ez dugu berri jaso, eta ez dugu lertzen ez eh, euskal ardura duen partez, E, zer egiten edo zer ez direne egiten ari. Azkenean e, ba, beste sektore batzuak kontua gohan dituzte la pentsia <laughs> ari gara, e, ari ez, metalaren historiarekin hemen e, ba, arazoak jasaten ari gara, eta horrik ba, ikusten dugu ari ez ezko jaur harritza beraien aldelanean. Garraielariekin e, ez da kontu berdina, e, ez dakiguz beraiek beraien arten ez egiten ari diren, edo ez, edo edo nola doden gauzak. Gaja Iolarien lan baldintzak zailak direla e, orako egoerak kondutan hartzen dira empresen aldetik e, ba, gaja Iolariak kontratatzen diren momentuetan e, arapiskabat mal gutze batzu badira eee <laughs> Euz gelegi agian bai e, ul lertasun pixka bat gehiago ba, ba, kargak emateko momentuan baina azkenan bezeroak nahi duena da e, momentuan behar duena eduki eta zaila da esatea ba ez nego naiz geldirik ez da ba, beti es sortu bat eskaten zaio gehiago garraiolareari eta dirrualetik e, ez hori berdin mantentzen da. <laughs> Ekintza batzu eri pentsatzen ari izi izte, pixka bat? Daia da, azkenean, iarrak e, sor, e, sortzen diren arrazoiaren autka joatea oso gogorra da, orduan mm, eskatu den ezakien gauza bakarra medio gehiago jartzea da, eta, eta hori egiten er, ari ez ezbolein badiera ere, guk ezak izkigun arrazio batzun izango direla pentsatzen dugu. Orduan, ekintza bat planteatzea zaizan barreru ditzen zaigu. Jaione Ugalde, berazuzu, hiru garraiolarien Euskarriko sindikatuko kideazira, mileskak gurekin egonik goizunetan, eta bestaldi bat ahte? Mileskak